14. fejezet Az országfelelős elmegy A kép egy pillanatra kimerevedett. Az országfelelős újabb cigarettára gyújtott. Fesztelen volt, az arcán nem látszott zavar. Gilbrett magába ült a pilóta székben, arca elfancsalodott, mintha mindjárt sírva fakadna. Az ülés nyomáscsökkentő berendezésének szíjai lazán himbálódtak körülötte, és ettől valahogy még gyászosabb látványt nyújtott. Byron fálfehéren ökölbe szorított kézzel nézte az ország felelőst. Artemízia pedig remegő orcimpával nem őt, hanem egyedül Byront nézte kitartóan. A rádió jelzett: A hallgatás úgy hallatszott a szűk kis kabinban, mintha cintányérok verődtek volna össze. Gibret vigyázba kapta magát ültében, és a székkel együtt megpördült. – Attól tartok többet beszéltünk, mint gondoltam – jegyezte meg hanyagul az országfelelős. – Meghagytam Rizzetnek, hogy ha egy órán belül nem térek vissza, jöjjön értem. A megelevenedő képernyőn Rizzet összes fejet ünt fel. – Beszélni szeretne önnel – szólalt meg ekkor Jébret, és helyet adott az országfelelősnek. Az fölállt, és előre ment egészen addig, amíg a feje bele nem került a képernyű látóterébe. – Teljes biztonságban vagyok, Rizzet! – mondta. Tisztán lehetett hallani a másik ember kérdését. – Kik a cirkáló legénységének tagjai szír? Byron ekkor ott termett az ország felelős mellett. – Váj, de vagyok! – jelentette ki büszkén. Rizzet arcán széles, boldog mosolyom el. A képernyőn egy feszesen tisztelgő kéz jelent meg. Üdvözlöm, szír! Hamarosan visszatérek egy ifjú hölgy társaságában, vette vissza a szót az ország felelős. Készüljön fel a légzsilipeket összeillesztő manőverre. És ezzel megszakította a képi kapcsolatot a két hajó között. Biztosítottam őket, hogy maga van a hajón, fordult az után Egyébként volt némi ellenkezés, amiért egyedül jöttem ide. Az édesapja rendkívül népszerű volt az embereim körében. Éppen ezért használhatja fel a nevemet. Az ország felelős megrándította a vállát. Ez minden, amit használhat, folytatta Byron. Amit utoljára mondott a tisztjének, pontatlan volt. M milyen értelemben? Hírjad Artemisia velem marad. Még ezek után is? Azok után, amit elmondtam? Nekem maga semmit sem mondott, felelte Byron élesen. Tehát valami kijelentést, én azonban nem szívesen adok hitelt az ön meg nem erősített szavainak, bármiről legyen is szó. Remélem értengem. Olyannak ismeri híreket, mint akire az én állításom eleve nem lehet jellemző? Byron meghökkent. A megjegyzés láthatóan és nyilvánvalóan talál. Nem válaszolt. Szerintem ez nem így van. Van bizonyítéka? Természetesen közvetlen bizonyítékom nincs. Nem voltam jelen az édesapja és a tirannok között folyó egyetlen tanácskozáson sem. De felsorolhatok néhány közismert tényt, és megengedem, hogy közbeszúrják a saját megjegyzéseiket. Először is. Az öreg gazda hat hónappal ezelőtt meglátogatta híriket. Ezt már említettem. Itt csak annyit teszek hozzá, hogy vagy buzgó volt, vagy túlbecsülte hírrek megfontoltságát. Minden esetre többet beszélt, mint kellett volna. Lord Gilbret igazolhatja ezt. Gilbret szánalmasan bólogatva nézett Artemisia-ra, aki könnyes, haragos tekintettel nézett vissza rá. – Ne haragudj, Árta, de ez igaz. Már mondtam neked. Én Widemosztól hallottam az ország felelősről. Én persze jól jártam azzal, hogy a Lord kifejlesztette azokat a hosszú gépfüleket, folytatta az ország felelős, amelyek segítségével az igazgató magasrangú személyekkel való találkozásait illetően kielégíthette élénk kíváncsiságát. Engem teljesen akaratlanul, maga Gilbred figyelmeztetett erre a veszélyre, amikor először közeledett hozzám. Amilyen gyorsan csak tudtam, elmentem, de a baj természetesen addigra már megtörtént. Tudomásunk szerint ez volt Vájdemosz egyetlen botlása. Híreknek pedig a legkevésbé sincs olyan híre, mintha bátor és szuvenél személyiség volna. Az édesapját felel fél éven belül letartóztatták. Ha nem hírrek elány apja volna benne aludas, akkor kicsoda? És ön nem figyelmeztette? kérdezte Byron. Ami ügyein kockázat vállalással járnak felel. Egyébként kapott figyelmeztetést. Utána már nem teremtett kapcsolatot velünk, még közvetettet sem, és az eddigiekről is megsemmisített minden létező bizonyítékot. Még közöttünk is voltak olyanok, akik azt hitték, elhagyta a szektort, de legalábbis visszavonult valami rejtek helyre. Ám ő ilyesmire nem volt hajlandó. Talán meg is értem, hogy miért. Ha életmódot változtat, azzal elismeri igaznak azt, amit a tiránok nyilván már tudnak, s veszélyezteti magát a mozgalmat. Úgy döntött, csak a saját bőrét viszi a vásárra. Nem bújt el. A tirannok majdnem fél évig vártak egy áruló mozdulatára. Türelmes emberek. Amikor ez nem következett be, nem várhattak tovább. Megelégedtek azzal, hogy csak ő van a hálóban. Hazugság! Hazugság az egész! Egy öntelcsékről árulkodó szemforgató és hazug történet, amelyben nincs szemernyi igazság sem. Ha mindaz, amit elmondott igaz, magát is figyelték volna, maga is veszélyben forogna, s nem ülhetne itt mosolyogva, s nem rabolhatná az időnket. Én nem vesztegettem hiába az időmet, Lédi. Amit tudtam, mindent megpróbáltam már, hogy rossz hírét keltsem az édesapjának, mint információforrásnak. Azt hiszem valamennyire sikerült is. A tiránok meg fogják gondolni, hallgassanak-e a jövőben egy olyan emberre, akinek minden jel szerint áruló a lánya és az unoka fivére. De még ha hajlamosak is hinni neki, én már azt fontolgatom, hogy el kéne a csillagködben, ahol nem találhatnak rám. Úgy gondolom, a tetteim inkább bizonyítják, mint cáfolják a történetem igazát. Byron mély levegőt vett és megszólalt. Fejezzük be a beszélgetést, Jonti. Addig egyetértünk, hogy elmegyünk magával, maga pedig biztosítja számunkra a szükséges holmikat. Ennyi elég. Ha igaz lenne, és mindaz, amit mondott, a lényegen akkor sem változtat. A ródia igazgatójának bűneit nem örökölte a lánya. Hírread ad itt marad velem, feltéve, ha ő is egyetért ezzel. – Egyetértek. – Jól van. Azt hiszem, ebben minden benne van. Egyébként figyelmeztetem, maga felfegyverkezet, de én is. Meg lehet a hajói hadihajók. Az enyém tirancirkáló. Ne kedjen Ferel! A szándékaim teljes mértékben barátiak. Itt akarja tartani a lányt? Legyen! Elmehetek a légzsilipen keresztül? Ennyire még megbízhatunk magában, bólintott Byron. A két hajó közelebb siklott egymáshoz, majd a hajlékony zsilip toldalékok kinyúltak egymás felé. Míg óvatosan keresték a tökéletes illeszkedést, Gilbreth minden idegszálával a rádion csüngött. Két percen belül újra megpróbálják az összekapcsolódást, jelentette. Már háromszor oldották ki a mágneses mezőt, a toldalékok mindannyiszor kinyúltak egymás felé, de elvétették a középpontot, és így sarló alakú tér tátongott közöttük. Két perc, ismételte Byron, és feszülten várt. Aztán negyedszerre is életre kelt egy kattanással a mágneses mező. A lámpák zümmögve jelezték a motorok alkalmazkodását a váratlan energialeszíváshoz, és megint kióvakodtak a zsilip nyúlványok. Egy pillanatra, mintha tétován megálltak volna a semmiben, majd egy zajtalan rázkódással, melynek vibrációja a pilóta fülkéig hullámzott be, szépen összeilleszkedtek, majd automatikusan összekapcsolódtak. Létrejött a légmentesen zárt tér. Byron végigsimította a homlokán a keze fejével, és érezte, hogy valamelyes csökken benne a feszültség. Tessék, mondta. Az ország felelős felemelte az űrruháját. Alatta még látszott a nedvesség vékony rétege. Köszönöm, mondta nyájasen. Rögtön jön az egyik tisztem. Vele beszéljék meg a szükséges felszerelések részleteit. Azzal elment. Jill, szíves foglalkozz egy kis ideig helyettem Jonti tisztjével, mondta Byron. Ha megérkezik, szüntesd meg a légzsilipek érintkezését. Csak annyit kell tenned, hogy kikapcsolod a mágneses mezőt. Ezt a fotocellát kell felvillantanod hozzá. Megfordult, és kiment a pilóta fülkéből. Időre volt szüksége. Időre, hogy gondolkodni tudjon. Mögötte azonban sietős léptek hangzottak fel, s egy halk hangra megállt. – Byron, beszélni akarok veled. – Később, ha nem bánod, Árta. – Nem, most! – nézett rá feszülten a lány. A karja az oldala mellett lebegett, mintha meg akarná ölelni a fiút, de nem tudja, hogy szabad-e. Nem hitted el, amit az apámról mondott? Nincs jelentősége. Byron! Byron! Tudom, hogy ami kialakult közöttünk, részben azért volt, mert egyedül voltunk egymásról talva a veszélyben, de... Ha azt próbálod mondani, Árta, hogy ad vagy, nem szükséges. Tudom, ezután sem fogok rólad semmit sem gondolni. Ne! Jó, ezt ne! A lány akarjába kapaszkodott, az arcát a fiú izmos vállára fektette. Szaporán beszélt. Egyáltalán nem erről van szó. Semmi köze sem a hinrek, sem a Vajdemosz névhez. Én – Én szeretlek téged, Byron. – felnézett, csak tekintete találkozott Byronéval. – Azt hiszem, te is szeretsz engem. Azt hiszem, be is vallanád, ha el tudnád felejteni, hogy kindrek vagyok. Lehet, hogy most, mert én vallottam belsőnek, sikerülni is fog. Azt mondtad az ország felelősnek, hogy nem fordítod ellenem az apám bűnét. Ne fordíts ellenem a rangját se. Karjával átfogta a fiúnyakát, aki érezte kebleszelít nyomását, a lehelete melegét. Lassan felemelte a kezét, és megfogta a lány alkarját. Finoman lefejtette magáról, majd épp finoman ellépett tőle. Nincs tisztáznivaló ügyem a hírreadókkal, lédi. A lány megdöbbent. Azt mondtad az ország felelősnek, hogy... Sajnálom, Árta. Ne abból ítélj, hogy mit mondtam az ország felelősnek. A lány kiáltani akart, hogy nem igaz, az ő apja nem tett ilyet, hogy mindenképpen. A fiú azonban visszalépett a kabinba, ott hagyta a lányt a folyosón, akinek a lelke megtelt fájdalommal és szégyennel.